El-Mursalat Göndərilənlər surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. vel And olsun xeyirlə göndərilənlərə. Və şiddətlə əsənlərə. AN-NASHIRAT NASRA ANDOLSUN ALLAHIN ƏMRİNİ YAYDIQCA YAYANLARA EL-FARIQAT FADQA HAQQI NA HAQQDAN AYIRDIQCA AYIRANLARA el VƏ ZİKRI ÇATDIRANLARA UZDAN AU NUDRA ÜZR DİLƏMƏK VƏYƏ QORXUTMAQ ÜÇÜN ÇATDIRANLARA İnma tuadun lawaqi'a Sizə vəd edilmiş qiyamət mütləq vaqe olacaqdır. Aidan nucum tumisat Ulduzlar sönəcəyi zaman. Aidəs sema'u furijat Göy yarılacağı zaman. Aidəl cibal nusifat Dağlar dağılacağı zaman. Aidər Elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman deyiləcəkdir. Bunlara verilmiş mühlət hansı günə qədərdir? Deyiləcəkdir. Ayırt etmə gününə dək. Sən ayırt etmə gününün nə olduğunu bilirsənmə? Vaylün yevmə iddin lilmukezzibin Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Əlem nuhlikəl əvvelin? biz ilk nəsilləri hələk etmədikmi? Um menutbiəhumul axirin Sonrakıları da onlara qatacağıq. Ədalətlik nəfəalü biz günah sahibləri ilə belə davranırıq qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına əlm nəxluqkum mimma biz sizi Dəyərsiz bir sudan xəlq etmədikmi? Biz onu eytibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi? Məlum bir vaxta kimi. Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq biz. Vay ilu yevmə idin Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Əlm nəcəli l-ardı kəfata. biz yeri məskən etmədikmi? Əhyā'ən Dirilərə və ölülərə وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتًا Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadık mı? Və sizə şirin sulardan içitmedik mi? وَاَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Qiyaməti yalan sayanların o gün vayhalı in taliqu ila ma kuntum bi tukedebun onlara belə deyiləcək gedin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəmə in taliqu ila zillin di tlatu shu'aba üç qola ayrılan kölgəliyə Lə la zalilin wala yughni min al Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur. İnnahu tadmi bi shararin kalqasb. Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür. E'annahu jimalatun sufras. Onlar sanki sarı dəvələrdir. Ay lay yawma'id lil mükədibin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Bu günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür. Onlara üzürxaklıq üçün izin belə verilməyəcəkdir. Qiyaməti yalan sayanların o Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Hədə yəvmül fəsli cəmə'nəkum vəl əvvəlin. Bu gün, haqqı batildən ayırt etmə günüdür. Ey kafirlər, biz həm sizi, həm də əvvəlçiləri bir yerə cəmə ettik. Fə ən kənə ləkum kəydun Əyar hiyləniz varsa mənə qarşı işlədin. Vay Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halı. İnnel Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə çeşmələr başında. وَثَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ Və istədikləri meyvelər içində olacaqlar. Qulun və şrabu həni ən bimə kuntum tə'məlun. Onlara deyiləcək, xeyr-xak görə, nuş canlıqla yiyin, için. İnnə kəzəlikə neczil müxsinin. Şübhəsiz ki, biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. O ayu Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halını. Kulu watamettu qalilan innakum mujrimun. Kafirlərə deyiləcək. Yeyin və bir əylənin. Haqiqətən siz günahkarlarsınız. Vayluy yevmə idil lilmukəzzibin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Və idə qilə Onlara rüku edin deyildiyi zaman rüku etməzlər. Vayluy kəzzibīn qiyaməti yalan sayanların o gün vay halını onlar bu qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar